Titi hajnalka Az iránytű Ifjúsági regény Abban a pillanatban értették meg, hogy a boldogság nem egyszerűen cél, hanem maga az ösvény, amely saját önkifejezésünk felé vezet. Ezért is érdemes újabb és újabb célokat kitűzni. Mindezt felismerve pedig boldogan végig kalandozhatjuk az egész életünket. A szerző Első fejezet Somogyi Balázs zaklatottan ült be a volán mögé. Sietek, ahogy tudok, szólt oda a lehúzott ablak mögül a fiának, aki most is próbált mosolyt erőltetni az arcára. Hát persze, mormolta a fogai között, de igazán már nem is érdekelte. Megszokta, hogy az apja egyetlen ígéretét sem tartotta be. Teljesen felesleges ez a színjáték, gondolta. Persze most is legalább annyira fájt neki, mint máskor, amikor semmibe vette, csak hogy már tudatosan elnyomta az érzéseit. Hiába az apja képtelen időt szánni rá, és ezt már jobb elfogadni, mint bosszankodni miatta. Mit számít? Pénze és a legmodernebb videójátékai megvannak, majd áthívja Jocsót és előtik az időt. Még egy hét és kezdődik a suli. Na nem mintha tanulni bárki is szeretne, de legalább ott észreveszik és körbe rajongják a szállodaigazgató fiát. Az autó elindult. Csak néhány perc volt a szállodáig az út, de Somogyi balás számára egy örökké valóságnak tűnt. A homloka gyöngyözött, idegesen vette a levegőt, úgy érezte magát, mint a csapdába szorult egér. Mint mindig, amikor hazudott azoknak, akiket szeretett. Mennyivel könnyebb volt, míg a felesége itt volt. Igaz, vele sem tudott bánni, de legalább nyugodt lehetett, hogy a fiának ott van és foglalkozik vele. A legtöbb ember vágya, hogy a munkája legyen a szenvedélye. De mi van akkor, ha átesünk a ló túloldalára? Kifejezetten a szenvedélyünknek sem élhetünk. Meg kell teremtenünk a harmóniát a munka és a család között. Ez az, ami Somogyi Balázsnak nem sikerült. Nem is értette válláskor, miért épp őt választotta a fia, hiszen még beszélgetni sem tudott vele. Sosem szánt időt rá, hogy focizzanak, társasozzanak, vagy közösen nézzenek meg egy filmet. Csak hogy a gyerekek nehezen viselik egy harmadik személy feltűnését, így Benny sem tudta elfogadni anyja új választotját. Ennél már egy nem törődöm apa is jobb. Legalábbis ő így gondolta. A másik ok pedig, mert szerette és sajnálta egyedül hagyni. A gyerekek hajlamosak saját érdekeiket félresöpörni, ha a szüleik boldogsága a tét. Aztán pedig emiatt egy nap arra ébrednek, hogy velük senki nem törődik. Szerencsére beni nem volt egy önsajnálkozó típus, egész jól viselte élete megpróbáltatásait. A pandémia igencsak elnehezítette a szállodák helyzetét, jó ideje a fennmaradásért küzdöttek, és senki sem tudta, mikor lesz ennek vége. A turizmus hanyatlott, s arra a kis időre, amíg kinyithattak, figyelembe kellett venniük a fenntarthatóságot és a higiénia betartását jobban, mint valaha. Jelenleg a büféasztalos étkezések száz százalékos biztonságossá tétele várt megoldásra nyitásig. Profitról már beszélni sem volt érdemes, sőt, lassan már kifogásnak sem volt jó, hogy elmeneküljön otthonról. Somogyi bekanyarodott a parkolóba, megállt, s úgy lépett ki a járműjéből, mintha a mély víz alól bukkant volna fel a mindent jelentő, életmentő levegőért. Jó napot, uram! Köszöntötte a bejáratnál az űr, szombaton is dolgozunk. Jó napot, Kelemen! Maga és én már biztosan. Van néhány szerződés, amit feltétlenül át kell néznem. De hát nem úgy volt, hogy a fiával tölti a hétvégét? Közbe jött valami. Valami halaszthatatlan. Dadogta. Á, értem. Nem elég, hogy a saját lelkismeretemmel el kell számolnom, még ez a biztonsági őri kér. Gondolta bosszúsan. Mire az irodába ért, a vérnyomása az egekben járt. Úgy zuhant bele az íróasztal mögötti székbe, mintha a szívére nehezedő kő valódi, elviselhetetlen súlyt jelentene. Rákönyökölt az asztalra, fejét a tenyerébe hajtotta, és azt mondta, olyan gyáva vagy.